Capitolul 96 Criza se produse peste vreo două sau trei săptămâni. Purtarea lui Filip o exaspera la culme pe Mildred într-un mod foarte ciudat. În sufletul ei se luiau emoții diferite și ea trecea foarte ușor de la o toană bună la unarea. Stătea singură foarte multă vreme și clocea în mintea ei gânduri cu privire la situația în care se afla. Nu-și formula toate simțămintele în mod articulat. Nici nu știa măcar ce anume simte, dar anumite lucruri îi erau mai proeminente în minte și ea le sucea și le răsucea pe toate părțile. Nu-l înțelesese niciodată pe Filip și nici nu-l plăcuse prea mult, dar era încântată să-l aibă în preajma ei pentru că îl socotea un gentleman. Pe ea o impresiona faptul că taica s-o fusese medic, iar unchi era preot. Îl disprețuia puțin pentru că își bătuse joc de el și, pe de altă parte, nu se simțea niciodată la largul ei în prezența lui. Nu-și putea da drumul să se poarte cum avea chef și simțea că el privește cu ochi critici manierele ei. La început când venise să stea în cămăruțele din Kennington, era istovită și rușinată. Era bucuroasă să fie lăsată în pace. Simțea o adevărată ușurare la gândul că în are de plătit chirie. Nu era silită să iasă în stradă pe orice vreme și, dacă nu se simțea prea bine, Putea să stea foarte liniștită în pat. Nu-i plăcuse deloc viața pe care o dusese. Era oribil să trebuiască să fie afabilă și slugarnică. Și chiar și acum când își aducea aminte, își plângea singură de milă la gândul mitocăniei bărbaților și al brutalității limbajului lor. Numai că se întâmpla foarte rar să-și aducă aminte. Îi era recunoscătoare lui Filip pentru că venise să o salveze, și când își amintea cât de sincer o iubise și cât de rău se purtase ea cu el, simțea junghiul remușcărilor. Era ușor să-l despăgubească și să-l răsplătească. Pentru ea nu era un lucru care să conteze prea mult. De aceea rămăsese surprinsă când el îi refuzase propunerea, dar dăduse din numeri. N-avea decât să-și dea aere dacă vroia, pentru că ei tot nu-i păsa și, pe urmă, nu se să treacă prea mult timp și o să se arate el nerăbdător și atunci o să fie rândul ei să-l refuze. Dacă el credea că o lipsește de o bucurie, se înșela amarnic. Mildred nu se îndoia câtuși de puțin de puterea pe care o avea asupra lui. Era el cam ciudat din fire, dar ea îl cunoștea cât se poate de bine. Se certase de nu știu câte ori cu ea și jurase că nu o să mai vadă în ochi și pe urmă nu trecuse multă vreme și venise să-și ceară iertare în genunchi. Simțea un adevărat fior de bucurie, amintindu-și cât de tare se umilise un blând pur și simplu în patru labe dinaintea ei. Ar fi fost de-a dreptul bucuros să zacă lat la pământ și ea să calce pe el. Îl văzuse plângând, știa exact cum să-l trateze, nu-i da nicio atenție. Prefăte pur și simplu că n-ai băgat de seamă toanele lui. Lasă-l să fiarbă în seama lui și, peste puțin, ai să vezi că o să vină să se gudure ca un cățel, cerându-și iertare. Râdea puțin în sinea ei, dar nu cu răutate, gândindu-se cum ajunsese să stea cu fruntea în dinaintea ei. Între timp, ea își făcuse de cap, își trăise viața din plin. Știa cum sunt bărbații, cât le poate pielea și nu mai vroia să mai aibă de-a face cu ei. Era dispusă să devină o femeie așezată, continuându-și viața cu Filip. Dacă stăteai strâmb și judecai drept, era un gentleman în toată puterea cuvântului și asta nu era puțin lucru, nu-i așa? În orice caz, ea nu se grăbea deloc și n-avea de gând să facă ea primul pas. Îi părea bine când vedea cât de mult îndrăgește Filip fetița, deși asta o făcea să se prăpădească de râs. Ii se părea ridicol ca Filip să facă atât caz de copilul altui bărbat. Fără doar și poate era un tip cam într-o ureche Dar vreo două lucruri o nedumereau Fusese deprinsă cu o atitudine supusă din partea lui Filip Pe vremuri el abia aștepta să-i facă vreun serviciu Era obișnuită să-l vadă abătut ori de câte ori ea îi spunea vreun cuvânt mai aspru Și cuprins de extaz dacă îi vorbea amabil Acum însă Filip se schimbase și Mildred își zicea că atitudinea lui nu s-a îmbunătățit deloc în ultimul an nici prin cap nu-i trecea că s-ar fi putut produce vreo schimbare a sentimentelor lui și îi se părea că pur și simplu joacă teatru atunci când se arată nepăsător față de mofturile sau toanele ei. Uneori vroia să citească și îi spunea să tacă din gură. Mildred nu știa dacă trebuie să facă scandal pe loc sau să rămână îmbufnată și, neștiind ce cale să aleagă, nu alegea niciuna nici cealaltă. Apoi surveni conversația în cursul căreia Filip îi spusese că dorește ca relațiile dintre ei să rămână platonice și, amintindu-și de un incident din trecutul lor comun, se întrebă dacă nu cumva lui e teamă să nu o lase însărcinată. Își dădu atunci o să-l liniștească. Degeaba însă, lucrurile nu se schimbară. Ea era genul de femeie incapabilă să-și dea seama că s-ar putea ca un bărbat să nu fie obsedat de viața sexuală în egală măsură cu ea. Relațiile ei cu bărbații nu se desfășuraseră decât pe linia asta și nu era în stare să înțeleagă că pe ei îi mai pot eventual interesa și alte lucruri. Îi trecut prin minte că poate Filip e îndrăgostit de altcineva, așa că început să-l supravegheze, suspectând infirmierele de la spital sau persoanele pe care le întâlnea el în oraș. Dar întrebările ei meșteșugite o duseră la concluzia că în casa atâlnii nu e nimeni periculos. De asemenea, se impuse de la sine concluzia că Filip, ca mai toți studenții de la medicină de altfel, nu era deloc preocupat de sexul personalului auxiliar cu care venea în contact în orele de lucru. În mintea lui, noțiunea de infirmieră se asocia cu un ușor miros de iodoform. Scrisori Filip nu primea și printre lucrurile lui nu era nicio fotografie de fată. Dacă cumva era într-adevăr îndrăgostit de cineva, însemna însă că se pricepe foarte bine să se ascundă. Și la toate întrebările lui Mildred răspundea foarte franc și, aparent fără umbră de suspiciune, că în lor s-ar ascunde ceva. Nu cred să fie îndrăgostit de altcineva," își zise Mildred în cele din urmă. Asta constituia o mare ușurare pentru că atunci era limpede ca bună ziua că trebuie să fie încă îndrăgostit de ea. În schimb, comportarea lui devenea în felul acesta și mai greu de înțeles. Dacă avea de gând să se poarte așa cu ea, atunci de ce o mai chemase să stea la el? Era cu totul nefiresc. Mildred nu era o femeie care să conceapă posibilitatea compasiunii, generozității sau bunătății. Singura concluzie la care putea ea să ajungă era că Filip e ciudat. Își băgase în cap ideea că motivele purtării lui sunt cavalerești. Și imaginația ei fiind plină de exagerările romantice ale literaturii ieftine, încropea în minte tot felul de explicații romantice care justificau delicatețea lui. Fantezia ei mișuna de neînțelegeri cumplite, purificări prin foc, suflete imaculate ca zăpada și morți survenite pe gerurile aspre ale unei nopți de Crăciun. Se hotărese ca atunci când se vor duce la Brighton să pună capăt tuturor mofturilor lui. Acolo aveau să fie singuri, toată lumea o să-i socoate soț și soție și, pe urmă, o să mai existe plimbarea pe dig și orchestra care cânta. Când constată că nimic nu-l poate determina pe Filip să stea în aceeași cameră cu ea, când îi vorbi despre această problemă pe un ton cu care nu-l mai auzise niciodată vorbind, își dădu deodată seama că el nu vrea. Era uimită. Își aminti tot ce îi spusese el altădată și cu câtă disperare o iubise. Se simți umilită și furioasă, dar avea un fel de obrăznicie născută care o purta mereu înainte până în pânzele albe. Nu era cazul să-l facă să creadă că îl iubește, deoarece nu era adevărat. Uneori îl ura și ar fi dat nu știu ce să-l poată umili. Dar constată că e ciudat de neputincioasă. Nu știa cum să-l mânuiască. Început să fie puțin agitată sau chiar speriată din pricina lui. De vreo două ori plânse. De vreo două ori încercă să se poarte deosebit de drăguț cu el. Dar când îi lua brațul în timp ce se plimbau seara târziu pe faleză, peste puțin timp el găsea vreun pretext pentru a se elibera, ca și cum atingerea ei ar fi produs o senzație neplăcută. Mildred nu-i dădea de rost. Singura putere pe care o avea asupra lui, se datora fetiței, la care el părea să țină din ce în ce mai mult. Mildred îl putea face să se albească la față de mânie, dându-i copilului o palmă sau un ghiont. Și singurul moment în care vechiului zâmbet tandru îi revenea în ochi era când o vedea pe Mildred ținând fetița în brațe. Observa acest lucru în momentul când un fotograf de pe plajă îi făcu o poză în această atitudine. Și după aceea ea repeta adeseori gestul, pentru ca Filip să stea să se uite la ea. Când se întoarseră la Londra, Mildred început să-și caute slujba despre care afirmase că e așa de ușor de găsit. Acum dorea să nu mai depindă de Filip și se gândi la satisfacția cu care o să-i anunțe într-o bună zi că se mută în niște camere mobilate și că ia fetița cu dânsa. Dar îi se strânse inima când se apropie această eventualitate. Pierduse de prinderea orelor lungi de serviciu. Nu vroia să fie la cheremul unei patroane și demnitatea ei se revolta la perspectiva de a purta din nou uniformă. Vecinilor pe care îi cunoștea le dăduse să înțeleagă că ea și cu Filip sunt destul de înstăriți. Ar fi fost o adevărată prăbușire dacă s-ar fi aflat că a trebuit să-și o slujbă și să muncească. Indolența ei născută se afirmă curând. Nu vroia să-l părăsească pe Filip, și atâta vreme cât el era dispus o întrețină, nu vedea niciun motiv pentru care l-ar părăsi. Nu-i dădeau banii afară din casă, însă în orice caz ea avea locuința și hrana asigurate și s-ar fi putut ca lui să-i meargă și mai bine din punct de vedere bănesc. Munchiul lui Filip era bătrân și putea să moară oricând și atunci Filip... Avea să intre în posesia unei mici averi și, pe urmă, chiar și în momentul de față, așa cum o ducea ea, era mai bine decât dacă ar fi trudit de dimineață până seara pentru câțiva lingi pe săptămână. Nu mai făcu eforturi chiar atât de mari. Continuă să citească mica publicitate din ziar doar pentru a demonstra că vrea să muncească dacă se ivește vreo ocazie care merita o steneala. Dar o cuprinse panica și se temea că Filipo să se plictisească să o mai întrețină. Acum ea nu mai avea nicio putere asupra lui și își închipuia că el o lasă să stea acolo numai pentru că e mort după fetiță. o mohorâtă la toate astea și în sinea ei își spuse furioase că într-o bună zi o să-l pună ea să plătească cu vârf și îndesat pentru tot. Mildred nu se putea împăca deloc cu gândul că Filip nu mai ținea la ea, dar ea avea să-l facă să țină. Suferea de ciudă și uneori, într-un mod destul de ciudat, îl dorea. Filip se arăta acum atât de rece încât o exaspera. Mildred se gândea tot timpul la el din acest punct de vedere. I se părea că se poartă foarte urât cu ea și nu știa ce făcuse ca să merite o asemenea comportare. Își zicea mereu în sinea ei că e nefiresc să trăiască așa alături de el. Apoi se gândi că dacă lucrurile s-ar schimba și i-ar face un copil, fără doar și poate Filip ar lua o de nevastă. Era el cam într-o parte, dar nimeni n-ar fi putut să nege că e un gentleman în toată puterea cuvântului. În cele din urmă deveni pentru ea o adevărată obsesie și își puse în gând să provoace în mod forțat o schimbare în relațiile dintre ei. Acum Filip nici nu mai săruta vreodată și i ar fi vrut să o sărute. Își amintea cu câtă ardoare își apăsa el pe vremuri gura pe a ei. Avea un simțământ ciudat când se gândea la asta. Adeseori îi privea gura lui Filip. Într-o seară de la începutul lui februarie, Filip îi spuse că cinează cu Lawson, care dă o petrecere în atelierul lui cu ocazia zilei lui de naștere. Îi mai spuse că o să se întoarcă târziu acasă. Lawson cumpărase de la cafeneaua din Big Street vreo două sticle din punșul acela care le plăcea atât de mult lor și băieții aveau de gând să o facă lată toată seara. Meldred întrebă dacă o să participe și femei la cheful lor, dar Filip îi răspunse că nu. Nu fuse să -invitați decât bărbați și n-aveau să facă altceva decât să stea tolăniți ca să făsuiască și să fumeze. Lui Mildred nu i se păru a fi ceva din cale afară de amuzant. Să fi fost ea pictor, ar fi adus acolo vreo cinci 6 modele. Mildred se culcă, dar nu putu dormi și deodată îi veni în cap o idee. Se sculă și puse siguranța la încuietoarea de la palier, așa că Filip nu putu intra se întoarse pe la unul și ia la auzi jurând când constată că nu poate deschide. Se dădu jos din pat și descuie ea. Da ce naiba te-ai baricadat așa? Îmi pare rău că te-am deranjat din pat." Ba, tocmai că am lăsat-o anume deschisă și nu înțeleg cum de s-a încuiat." Du-te repede și te culcă la loc să nu răcești." Filip intră în odaia de zi și aprinse gazul. Mildred veni după el și se apropie de foc. Vreau să-mi încălzesc picioarele. Mi-a înghețat bocna. Filip se așeză și se apucă să-și scoată ghetele. Îi străluceau ochii și era îmbujorat la față. Mildred socotica a băut Te-ai distrat bine?" ea zâmbind. Da, a fost strașnic." Filip nu era deloc beat, dar mai era în căsureș citată întrucât vorbise și râsese într-una. O seară dintre asta i-a amintit de vremurile de demult de la Paris. Era foarte bine dispus. Își scoase pipa din buzunar și și-o umplu cu tutun. Nu te culci?" întrebă ea. Încă nu, că nu-mi e deloc somn. Lawson era în mare formă. A vorbit ca o mare stricată din clipa în care am ajuns acolo și până când am plecat. Dar despre ce a vorbit? Dumnezeu știe. Despre tot ce e pe lumea asta." Merita să ne vezi pe toți cum țipam cât ne ținea gura și niciunul nu asculta ce spune celălalt. Filip rusea încântat și acum de această amintire și Mildred îi ținui sonul. Era aproape sigură că Filip a întrecut măsura la băutură. Asta și așteptase. Știai acum sunt bărbații. Pot să stau jos? Îl întrebă. Și înainte ca el să-i fi putut răspunde, se și instală pe genunchii lui. Dacă n-ai de gând să te culci, cred că ar fi mai bine să te duci să-ți pui pe tine un halat. Nu, lasă că-mi e bine și așa. Iar apoi, înconjurându-i gâtul cu brațele, își lipi fața de a lui și îi spuse. Fil, de ce te porți atât de îngrozitor cu mine? Filip încercă să se ridice, dar ea nu-l lăsă. Zău că te iubesc, Filip, zise ea. Hai, nu mai vorbi prostii. Nu sunt prostii, e adevărul adevărat. Nu pot trăi fără tine, te vreau. Filip se eliberă din brațele ei. Te rog, ridică-te, spui niște prostii că tine de mar și mă faci și pe mine să mă simt ridicol. Te iubesc, Filip, vreau să te despăgubesc pentru tot răul pe care ți l-am făcut. Nu mai pot să o duc tot așa, fiindcă e ceva contra firii. Filip izbutise să ridice și o lăsă pe Mildred în fotoliu. Îmi pare foarte rău, dar e prea târziu. Mildred scoase un suspin sfâșietor. Dar de ce? Cum poți să fii atât de crud?" Probabil pentru că te-am iubit prea mult. Pasiunea mea s-a istovit. Gândul la treburi dintre astea mă îngrozește. Acum nu mă mai pot uita la tine fără să-mi amintesc de Emil și de Griffiths. Împotriva unor asemenea lucruri, nu poți lupta. Bănuiesc că e pur și simplu o chestie nervoasă." Mildred îi apucă mâna și o acoperi cu sărutări. Nu fă asta!" strigă el. Mildred se prăbuși la loc în fotoliu. Așa nu mai pot duce. Dacă nu vrei să mai iubești, aș prefera să plec în lume. Nu fi proastă, că doar n-ai unde să te duci. Aici poți să rămâi cât vrei, dar trebuie să înțelegi limpede că suntem doar prieteni și nimic mai mult. Apoi Mildred renunță brusc la vehemența pasiunii și scoase un râs ușor, lingușitor. Se cuibări lângă Filip și îl cuprinse cu brațele. Coborâ vocea, făcând-o cât mai mângâietoare. Vai tare ești prostuț. Cred că nervii te mănâncă. Nu fi speriat, că nici nu știi ce dulce pot eu să mă port. Își apropie capul de a lui și își frecă obrajii de el. Lui Filip zâmbetul ei se păru un rânjet scârbos de lașciv și licărul din ochii ei, plin de subînțelesuri, îi făcu silă. Instinctiv se trase înapoi. Nu vreau, zise el. Dar Mildred nu se lăsa cu una, cu două. Îi căută gura. Filip îi luă mâinile și le desfăcut de pe gâtul lui cu un gest brutal, împingând-o într-o parte. Mă dezguști!" îi zise el. Eu!" Bășbii cu o mână în căutarea consolei căminului ca să-și regăsească echilibrul. Se uită o clipă la el și în obraj îi apărură deodată două pete roșii. Scoase un râs strident, furios. Eu te dezgust pe tine!" Făcu o pauză și-și trase răsuflarea icnind, apoi izbucni într-un adevărat torent de insulte mânioase. Țipa cât o ținea gura, îi adresă toate ocările care îi trecuseră prin minte. Folosi un limbaj atât de obscen încât Filip rămase trăsnit. Mildred se arătase întotdeauna atât de preocupată de rafinament și atât de șocată de vulgarități, încât nici măcar prin gând nu-i trecuse că ea cunoaște vorbele care ieșeau acum din gură. Se apropie tot mai mult de el și îl înfruntă de la o depărtare de o palmă. Fața era răvășită de furie și, vorbind așa de parcă îi se băteau calicii la gură, făcea spume în colțurile buzelor. Niciodată n-am ținut la tine, niciodată. Întotdeauna mi-am râs de tine că mă plictisei. Mă plictisei de-mi să urlu și te uram." Și n-aș fi putut suferi să te las măcar să mă atingi, dacă n-aș fi avut nevoie de bani și mi se făcea scârbă când trebuia să-ți dau voie să mă săruți. Râdeam amândoi de tine, eu și cu Griffiths. Râdeam de tine pentru că erai așa de fraier, un fraier, un fraier. Și apoi izbucni într-o serie de invective înspăimântătoare. El acuză de tot felul de lucruri. Îi spuse că e cărpănos, că n-are pic de minte în cap, că se crede, că se gândește numai la el. Își bătu joc cu răutate de toate lucrurile la care el era sensibil. Și în cele din urmă dăduse plece. Însă nu înceta să țipe și să-i arunce cu o violență de-a dreptul isterică un epitet murdar și rușinos pe care îl repete la nesfârșit. Puse mâna pe clanță și deschise ușa de perete. Apoi se întoarse brusc și a zvârli o cara despre care știa sigur că are cu adevărat șanse să-l rănească. Se îngrămădi în cuvântul acela toată răutatea și tot veninul de care era capabilă. Îl aruncă în față ca o palmă. torogule.